Este vacsora után a küszöbre ültem, és néztem a csillagokat. A szérűben lomha puposan állt az új szalmakazal, és meleg állat felőre, mintha nappal forróságát is belerakták volna. A csend nagyobb lett, a csillagok szikrázóbbak, és amikor aludni mentem, üresség volt bennem, mintha elvesztettem volna valamit. Reggel is így ébredtem, kedvetlenül. Édesanyám később átküldött valamiért Erzsékhez, szinte dühösen mentem. Konyhájukba besütött a nap, és a patkán ott ült Erzsé gócosan, álmosan, mosdatlanul. Vékony lábszárai vörösek voltak. Az a felé már fütyörésze mentem. Lacira gondoltam, tisztaltó Lacira, akit én szeretek. Délután el is mentem hozzájuk, Amint egyedül maradtunk, nekem eset. Nem láttad Erzsit? Dehogy nem. Reggel voltam náluk. Fésületlen és mosdatlan volt. Nem hozzád való. Laci meghökkent. Arca olyan lett, mint feleléskor, amikor megakadt. Azt gondolod? Most én karoltam belé. Azt, ha láttad volna, lába vörös volt, és üdjenéz, ilyen görbe, megmutattam. Azt még elnövi. Nekem is X volt a lábam, csak azt nem szeretem, ha piszkos. Küldj neki szappant, de kefét is. Laci ezen már nevetett, nem is szólt többet Erzsiről. Új kuglizót állítottak fel neki, ezen játszottunk estig. Este fáradtam, boldogan bandokoltam haza. Búcsúzáskor Laci azt mondta, hogy ha ilyen jó barátja nem lenne, a faluban megenni az unalom. Ez El házuk előtt ült a padom. Kötényét csavargatta. El akartam mellette menni, de megszólított. Tisztartóéknál voltál? Ott. Játszottatok? Játszottunk. Lacika nem mondott semmit. És rám nézett. Arca most megint más volt, félig mosolygó, félig, mintha sírni akart volna. Előre hajolt, és úgy várta a választ. Mi a fenét mondott volna? mordultam rá. Erzsi meg sem mozgott, csak a szemei mélyültek el, ott hagytam. Amikor a kapunkból visszanéztem, még mindig úgy ült, és ezen az éjszakán megint rosszul aludtam a Laci azt mondja, nem viszel haza egy kis epret? Ha egy marékkal. Szedtünk egy papírzacskóval. Amint hazafelé megyek, Erzsi megint csak ott ül a padon. Vártam, hogy szóljon, és azért megártam. De nem szólt, csak nézett. Ölébe tettem az epret. Laci küldte a cseresznyéért. Amikor a kapunkból visszanéztem még, hozzá sem nyúlt a kis csomaghoz, csak a kezét tette rá, mintha melengedte volna. És amikor rám nézett, az volt az érzésem, mint amikor Zrínyi kirohanását visszavittem az akariás fiel könyvkereskedésbe. Ezen az éjszakán aztán jól aludtam. Közben a naptárakról peregtek a napok. Álmasak voltak már a délutánok és nagyon csendesek a hajnalok. A határban száraz emlékként lapultak a tarlók, és a napraforgó bólongató feje lekonyult, mintha tűnődve gondolna a nyár csillagszemű éjszakáira, melyek meghűsültek, és a kolompok hangján kiáltottak valamit, mert a jószág már a réten éjszakázott. István királykor még egyszer fellángolt a szabadság és a nyár. Ezen a napon volt a búcsú. Lacival ő döntünk a sátrak között, vettünk bicskát, szájharmónikát, és nagyot ittunk a Márcból, amely felett annyi volt a darázs, mint nálunk a zsúbhéj alatt a fészekben. Egyszer csak meglök, Laci. Te! Itt van Erzsi. Vegyek neki valamit? Erzsi a sátor mellett állt, amikor oda néztünk, elfordult. Persze, hogy vegyünk. Egy hatost én is adok hozzá. Az epret is múltkor nekiadtam. Még azt hinné, hogy csak akkor kell, a játszik velünk. Gyere, Erzsi, veszünk neked búcsú fiát, mondta Laci. Erzsi jött velünk, mint az üdvözült. Arca kipirult, szótlanul lépkedett köztünk, kezében zsebkendője és arca megint olyan volt, mint akkor a kertben. Mit vegyünk neked, Erzsi? kérdezte Laci. Mindegy nekem, s Mindegy, akármit a Vásáros ránk csapott. Van itt minden, bugyelláris és aranygyűrű, képeslap és rózsafűzér Tessék egy szép bugyellárist venni a kis-kisasszonynak. Nem vagyok én, kisasszony, mondta Erzsi. Tetszik neked ez a bugyelláris? Nézd meg, Erzsi. Laci kezébe adta bársony bugyellárist. Nagyon szép. Hát még mit szeretnél? Egy, egy rózsafűzért a vásáros leakasztott egy piros üveg rózsafűzért. Mint a rubin. Szerencsét hoz! 40 krajcár az egész! Köszönöm, Lacika. A rózsafűzért beletette az elszénybe, és az egészet beletakarta a kiskeszkenővel. Amikor deret harangoztak, elváltunk. Laci szaladt haza, és mi is siettünk Erzsével. Egész úton egy szót sem szóltunk. A kapuban Erzsé anyja állt. Kaptál-e, búcsú fiát, leányom? És rám mosolygott. Erzsik kibontotta a kendőt. Péter adta, és a bársony bugyelárisból kivette a rózafüzért. Hát, ezt kivette. Ezt meg tisztartó Laci, és beszaladt a házba. Másnap már csak emlékei voltak a búcsúnak, de a hétköznap porra ezekre is rászállt. A vakáció utolsó napjai összeölődtek a készülődésben. Ládám, ruhám, könyvem már elvitte egy igás együtt, és a második év felállt előttem, mint a hegy, melynek utolsó hajlásában még messze alszik a jövő évi nyár. A réteken bogjában állt a sarjú, a torony körül ezernyi fecske beszélte meg a költözést, és a patagok hajnalonként álmos ködöt hoztak valahonnan éjszakról, ahol már talán ősz van. Esett az eső, amikor tisztartói kintója megállt házunk előtt. Anyám megölelt, megcsókolt. Vigyázz magadra, fiam. Csak bizza rám, Zselye néni, nevetett Laci. Tudom, laci a jó mi hozzánk. Köszönjük is. Laci elvörösödött. Csak téfáltam, Nem kell Péter félteni. Meglódultak a lovak. A kocsi fedelét kopogva verte az eső, hűvös volt, összebújtunk, hallgattunk. Valami ránk nehezedett, és az ismeretlen következő esztendő rohant felénk. Tamás bácsi a kapuban állt. Tudta, hogy kocsonyövők hadlássák a szomszédok, hogy az ők kosztosuk kicsoda, pedig szakadt az eső. Szobádat magam leszeltem ki, mint a patyolat. Egy Egy hadseregpancsnak is ellakhatna benne. Eljült eszembe, mit szólsz a tenger alatt járókhoz. – Kutya német! Ezek aztán tudnak! – Én nem szeretem a németet, de ami igaz, az igaz. Elfogodottan álltam meg kis szobám küszöbén, Tamás bácsi félreértett. – Hát ezt én meszeltem, és kiment. Egyedül maradtam. Ablakomon túl esett az eső. Az almafa levelei már itt-ott sárgultak, a félszer hidegen ásított az udvar végén, és öblében már őszi árnyékok jártak. Leültem az asztalhoz, elővettem egy új füzetet, és ráírtam. Zselér Péter, második osztályos tanuló. Ezzel aztán elkezdődött a második év. Az eső esett még pár napig, és amikor újra kistőtt a nap, már ősz volt. A katonavonatok fájdalmasan hújogattak az éjszakában, ilyenkor mindig apám ütött eszembe, és szerettem volna vele lenni a lövészárokban, vagy ahol van. Azt hiszem én sem félnék. Műkö láttam egy gyereket, alig volt pár évvel idősebb, mint én az állomásom. Még tavaly elszökött a katonákkal, és azóta az ezreddel jár a harctérem. Nagy bakancsok voltak a lábán, keményen szalutált és cigarettázott. Irigyeltem. Az iskolában pedig kölcsönre gyűjtöttek, mindenki adott valamit. Én is egyeztem egy koronát. Amikor odaadtam a papír koronát, nem igen értettem a dolgot. Ilyen papírkoronát csak nyomhatna eleget a király. Hetenként egyszer-kétszer Laci nál voltam. Ezek szép napok voltak. Tanultunk, de játszottunk is sötétig. Amikor elmentem, sokáig éreztem még magamon lakásuk különös illatát. Laci azt mondja, ez az illatot nagynénye locsolja szét a lakásban. Ez a nagynéni titokzatos lény volt előttem. Sose láttam, és Laci azt mondta, hogy jobb, ha nem is látom, mert igen előkelő, és úgy néz az emberre, mint a sárkány kígyó. Az ura kapitány volt, és báró. Elesett? Fenét. Leesett a lóról, fejtetőre. Aztán klics-klacs, kitörte a nyakát. Szegény, kettem. Huszár volt? Laci legyintett. Dragonyos volt, és cselák? Apám gyűlölte. Amikor megjött a levél, azt mondta, hogy nyugodjék, de kár, hogy nem 30 évvel előbb törtek a nyakát. Pedig csak 40 éves volt össze-vissza. Persze néni búsul utána. Hát, azt nem tudom. Amíg élt, hallottam a mamától, hónapokig se beszéltek, de azért most lehet, hogy búsul, meg mérges is. Az asszonyoknak azért kell a férfi, hiszen tudod. Mit? Hogy az asszonyok férfi nélkül nem élhetnek. Ha nincs férfi, akkor nagyon mérgesek. Ezt sose hallottam. Laci nevetett. Ne magad, ezt mindenki tudja. Nem, én nem tudom. is esküthetek. Hát ide figyelj. Összebújtunk, és Laci suttogva mesélt a titkot. Egyszer otthon a szalomban aludtam, és arra ébredtem fel, hogy a szomszéd szobában apám és anyám beszélnek. Apám mérges volt. Ezt az ellát már igazán férhez kellene adni, mert egészen megbolondul. Mindig ideges volt, szegény, mondta anyám. Mert egy olyan kijölt pipaszár vette el, mint az a vencel. Ha gyerekei lettek volna, mint magának, nem lenne ideges. De hát mit kapott az urától? A méltóságosságot, azt a buta gőgöt és egy csomó váltót. Holott elának egy tegintetes férfi kellett volna, de férfi. No is, aztán... Lestem tovább Laci titkait. Szóval, ha nincs férfi, akkor a nőnek fája a feje. Akinek rendes ura van, annak nem fája feje. Szereti az urát, tudod, meg minden, aztán gyereke lesz. Ezen gondolkodtam egész este. Ha nekem feleségem lesz, én bizony férfi leszek, meg minden. Az ősz közben egészen úr lett, és az este minden nap hamarabb jött a városba. Ilyenkor már rendesen otthon voltam. Amikor az utolsó napsugár vörösége megsimogatta a szomszéd kémény szájának kormos bársonyát, odakuporogtam az ablakhoz és vártam az estét. Szerettem az estét, mert úgy éreztem, hazulról jön. A mi erdőnkből. Ott állnak össze az árnyékok. Megmosakodnak a fekete csendben, mely az odvakból folyik ki. Megnőnek, aztán nagy léptekkel elindulnak először a faluk, aztán a város felé. Én mindig ültem az ablakban, mint a póka sarokban, és néztem a várost, mely alattunk volt. A mi utcánk a domboldalon húzódott a szőlők felé, és felülünk ment az alkony a városba. Mostanában sokszor fákjások jártak az utcákon, szólt a katonazene, mert győzelmi hírek érkeztek. Egyszer én is lementem Tamás bácsival, de a tömegben hamar elvesztettük egymást. Majd agyon tiportak, lökődtek, és alig vártam, hogy otthon legyek. Tamás bácsi jó későn vetődött haza, és azt mondta, hogy engem keresett. Én már akkor régen ágyban voltam. Nem az utolsó garázsban kerested a gyereket? Tamás, kérdezte Róza néni. Benéztem oda is. Olyan lelkesedés volt bennem, nem is értem ezt a Pétert. Nincs ebben semmi hazafiság. Megdöbbentem. Én bennem nincs hazafiság? nem sírtam. Akár holnap kimegyek a frontra, és meg is halok, ha kell. Az apám is ott van, de én nem szeretem a rezes bandát, és úgy is győzünk. Minek azt kitombítálni? Nincs bennem hazafiság. Bennem, aki utolsó koronámat hadikölcsőre adtam. Alig tudtam elaludni annyira bántott, amit hallottam. Csak addig tartana a háború, amíg én is felnövök. Apámtól néha napján a érkezett. Semmi baja sincs, írta, csak én vigyázok magamra és tanuljak szorgalmassam. Alapokat mindig elküldtem anyámnak, olvassa ő is. Ekközben leesett a hó. Korán jött akkor a tél, és mindenki sapkát meg érmelegítőt kötött a katonáknak. Lacival sűrűbben voltunk együtt, mert a számtanna megint baj volt. Harka tanáról megígérte Lacinak, hogy fél évkor megbuktatja. Hát akkor megbuktat, mondta Laci. Úgy is tudom, hogy pikkel rám. Elővettem a számtan könyvet. Lássuk csak azt a példát, itt van. Kérlek, Laci, csináld meg. Laci hozzáfogott, és nem tudta megcsinálni. No, látod? Harkánál tudni kell, mert kegyetlen. Te is csak olyan vagy, mint harka, mondta Laci. Én? Hát, ez igaz. Összeráncoltam homlokomat, mint harka szokta, és vékony, nőiös hangon utánoztam. Ugi, ugi, ez egy szemen szekunda. Laci elnevette magát. Egye meg a fene harkát, és utas meg azt a példát. Estilig csináltuk a feladatokat. Amikor hazamentem, már égtek a lámpák az utcán, és nagy pejhegben hullott a hó. Kevesen jártak az utcákon, és nagyobb volt a csend, mint máskor. Siettem. Olyan puha volt a járás, hogy az utcasarkon neki mentem egy alacsony férfinek, aki elkapta a vállam, és teljes erővel pofontött. Nem tudsz vigyázni, te piszok kölyök! Engem otthon soha meg nem vertek, az iskolában se. Ez az ember megfogta a vállam, és megint felemelte a kezét, valami sikoltásféle hang szakadt ki belőlem. Nem is tudtam, mit teszek, csak a kegyetlen megbántást és az arcom salgását éreztem. Nekiugrottam az embernek, és belevágtam az arcába, aztán felhemperedtem a hóba, mert az ember fellökött. Hely, az anyát piszkos mindenségét, és ütött, vert. Valaki aztán lehúzta rólam. Nem fát semmi. Felugrottam azonnal, de elszaladni nem tudtam, mert ekkor már két ember állt mellettünk. Miért bántja a gyereket? Kérdezte az egyik. Kérem, uraim, havat dobott az alcomba? Mégiscsak felháborító. Békésen járkálok itt az utcán. Pardon, Borsicski tanító vagyok, és az a kölyök, amikor azt mondta, hogy ő tanító, valami összeomlani készült bennem. Ez tanító? Ez? Öreg mesterünk, jutott eszembe, aki maga volt a tisztesség és a szigorú jóság. Hazudik mondtam. Nem dobtam meg. Véletlenül neki mentem, akaratlanul. Uraim, ez a srác, akarom mondani, fiú. Az egyik férfi zsebébe nyúlt, és zseblámpát kattintott a tanító arcába. Az csak hunyorgott. Kérem, kérem, ne tessék molestálni hol lakik? kérdezte, akinél a lámpa volt. Itt az utcában. Itt a közelben. Hányos szám alatt? Kérem, 82 alatt. Ebben az utcában? A Király utcában, ezen a soron? Igen. Itt a Király utca 82 alatt. Jó, hát akkor jöjjön a rendőrségre, mert ezt az esetet tisztázni kell. De kérem, Béla, állj a háta mögé. Te is gyere, fiam. Figyelmeztetem, ha ellenszegű megbirincselem. Engem? Engem megbirincselni? Indulás! Halka mondta ezt a magasabb férfi, de oly sziszegő parancs volt a hangjában, hogy egyszerre nekilódultunk kilódultunk valamennyien. Eleg, fiam, előre! Előttük mentem pár lépéssel. Esett a hó. Fejem kóvágott. Valami feszültséget éreztem mögöttem, melyben szinte elveszett már a harag és a szégyen, mertől az előbb még majd rosszul lettem. Miért viszik ezt a rendőrségre? Igaz, engem megvert... De én csak gyerek vagyok, egy kis parasz gyerek, ezért. Hely, a... a tanító úgy elugrott mellőlünk, mint a nyúl. Közel volt már a sétatér. Amint a megnyúlt mellettem, éreztem, hogy menekülni akar. Pofonytott, megrugdalt, és most menekül. Önkéntelenül gáncsot vetettem neki. Felbukott, mintha leütötték volna. A másik kettő már rajta volt. Csavart hátra a kezét. Keljen fel, tanító úr. Attól kezdve nem esett egy szó sem. A rendőrségen kongott a folyósó és hűs fényességben égett egy-egy lámpa. Ahova beréptünk, meleg volt. Egy aranygalléros rendőrtisz állt a mellett. Ki ez? Borsicski tanító úr. Király utca 82 alól. Hol van ez az utca? Hol van ez az utca tanító úr? Mert ebben a városban... Ott tévesztette el, kedves tanító úr, ilyen utca nincs. Én csak néztem. Az az ember, most láttam csak, fiatal volt, de borotvállatlan, és úgy járatta körül szemét, mint a patkány. Hát akkor nincs, marmolta. Motozzák meg! Emelje fel tanító úr a kezét, csak magasra, mint az oroszok. Apropó, nem volt maga besorozva a mókát. Nem vagyok tanító, de katona se vagyok. Kimustráltak. A szívem véget Gyenge a szíve szegénynek, mondotta a magasabbik férfi. Nem szeret vélt látni, különösen a sajátját. Ilyenek ezek a néptanítók. Átutazó vándor vagyok, mondtam már. Tudjuk, úr. Nyáron a patakparton citelát penget, felhünket nézi, és virágokból koszorút fon. De így télen azért utazgat azzal a gyenge szívével. Egyébként vese a kabátját. A kabátom? És meg sem mozdult. Én csak dermetten néztem, kalapom a kezemben. Azt hittem, a rendőrök félig agyonverik, mert hangjában, mint több konokság, és elfolytott dac volt. Jól hallotta a tanító úr a kabátját. Minek? És megrántította a vállát. A magasabb odalépett hozzá. Állát felemelte és szemébe nézett. Vesd le a kabátod, mert ha én húzom le rólad... Ekkor erősen kopogtattak az ajtón, a vetkőztetés abban maradt. Egy -horgas, sápat sápatarcú férfi lépett a szobába. Tátrai tanácsos urat keresem. Tessék, mondta az aranygaléros. Batla főfelügyelő vagyok. A tanácsos egyszerre barátságos lett. Nagyon örülök, szorongatta a másik kezét. Híres embereket úgyis ritkán láttunk. Az a kígyós úgy, országos port fel. Vigyék ki addig ezt az embert. Batla csak most nézett arra, hol a detektívek álltak. Szemem csak úgy itta minden mozdulatát. Nagyon okos arca volt, és szemei gúnyos keménységgel néztek az emberre, akinek arca elferdült és a padlót nézte. Pardon! Intett a tanácsos felé, azt hiszem, és elindult az ember felé, aki szinte összeroszkadva nézett a földre. Különös csend támadt, batla megállt előtte, és szinte megbűvölve emelte fel fejét. Szemei megrebbentek -meg és torz vigyorgás kúszott lassan az arcára. Batla zsebében zsebébe nyúlt. Halkan csörrent valami, és az ember, aki semmibe se vette az itteni detektíveket, engedelmesen nyújtott a kezét, és hagyta a bilincset csuklójára rakni. Tessék letartóztatni, gyilkosság gyanúja betörés és lopásért. Egyébként katona szökevén, akit lázításért is keresnek. Én, kezdte meg bilincselt. majd Pesten, intettele le Batla. A kollégáid már várnak, szép dolgokat meséltek rólad. Nem lehet engem parira szedni. Miféle kollégák? A Mára Marosi és szólnoki haverok. Mindent rátkentek. A piszkok. Felügyelő úr tudja? Tudom. Láthatod, mindent tudok. Kérem kollégó urat, fordult a detektív felé. Ne tévesszék szem elől. Legjobb lesz, ha az inspekció szobában marad. És jól megmozni. Háromszor ugrott már meg. A neve különben Kőr Vili de egymás közt késesnek hívják. Az egész szoba összenézett. Most tudták meg csak, hogy nagyon veszedelmes embert fogtak. Az újságokból én is ismertem ezt a nevet. Batla aztán az aranygalérossal átment egy másik szobába. Késes, erre látszólag megkönnyebbült. Ez aztán a Peh Vilmos úr, mondta az egyik detektív. Ne is mondja, felügyelő úr, szabad leülnöm. Ide a sarokba, és semmi ostobaság, holmi megugrási kísérlet. Kapsz egy cigarettát, és elmesélgetsz reggelig. Körös Vili leült a sarokba, nagyokat a cigarettájából. A frontot úgy hagytam ott, ahogy akartam. Nem úri embernek való hely az, felügyelő úr. A sok büdös paraszt káplál meg őrmester piszkálja az embert. A többi paraszt meg ugrál. Stúr, meg hurrá, marhasságok, nekik való, Potyognak is szépen. Akkor aztán ordítanak az árok előtt, hogy húzzák be őket. Hát ilyen marhák. Vártam, hogy a felügyelő legalábbis felrúgja ezt a férget. Nekem zrinyi járt az eszemben, meg dobó. Én előttem elvonultak ebben a pillanatban a menet századok. A sok büdös paraszt. A templomunk a fekete ruhás özvegyekkel, tilló magdal, mint elmegy rángatodzó vállakkal, mert soha, soha többet nem látja az urát. Ez az ember meg itt ül, cigarettázik. Meg tudnám ölni. Kap egy-két esztendőt és megmarad. A milyenik meg soha nem jönnek haza. Hát nem lehet az ilyen patkánt kiírtani? Az a fiú, jöjjön be! Szólt ki az arangaléros a másik szobából és intett. Bementem. Hogy volt az eset, kisfiam? Kérdezte Batla. Elmondtam. Visszaütötted? Igen. Égett az arcom a visszaemlékezésre. Engem sose vertek, apám se, aki most a halsztéren van. Igen, visszaütöttem, ameddig tudtam. Okosan tetted, és most menj haza, legjobb, ha elfelejted az egészet. Az adatait talán felvesszük, mondta a tanácsos. Nem kell, nem fontos, és intett a tanácsos felé, hogy hagyjon elmenni. Felkelt, megsimogatta a fejem. Jó tanuló vagy? Eminens. Derék. Apádnak mi a foglalkozása? Felvetettem a fejem. Az a gazember üdött eszembe ott a másik szobában, amint félrehúzta a száját, és azt mondta, sok büdös paraszt. Valami megfeszült bennem, és a torkon alig ki a szó. Az édesapám földmíves paraszt.